וטימאו את שם קדשי בתועבותם, אשר עשו ואכל אותם באפי, עתה ירחקו את זנותם, ופגרי מלכיהם ממני, ושכנתי בתוכם לעולם. עתה, בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, וייכלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית.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 סביב סביב קודש קודשים הנה זאת תורת הבית ואלה מידות המידח באמות אמה אמה וטופח וחיק האמה ואמה רוחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה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 להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם. ונתת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזע צדוק הקרובים אלי נאום אדוני אלוהים. לשרתני פר בן בקר לחטאת ולקחת מדמו ונתת על ארבע קרנותיו ואל ארבע פינות העזרה ואל הגבול סביב וחיטת אותו וכי פרתהו ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש. וביום השני תקריב שעיר עיזים תמים לחטאת וחטאו את המזבח כאשר חטאו בפר. בכללותיך מחטא תקריב פר בן בקר תמים ואיל מן הצאן תמים.